A huszonnegyedik fejezet És beszélt az Úr Mózeshez mondván, parancsolt meg Izrael fiainak, Hogy hozzanak nekem világos És nagyon tiszta olívaolajat A mécs tartó állandóan égő mécseseihez. A találkozás sátrában A tanúság függönyén kívül rendezze el azt Áron Estétől reggelig az Úr előtt, Állandóan örökszertaltással nemzedékeitekben. A tisztaságos mécs tartón rendezze el a mécseseket mindig az Úr színe előtt. Véd listlángot is, és süss belőle tizenkét kenyeret, Mindegyik két tizednyi legyen, És hatosával ragdőket őket két sorban az Úr előtt álló tisztaságos asztalra. És tégy mindkét oszlopra nagyon tiszta tömjént, Hogy emlékeztető kenyér legyen, áldozat az Úrnak. Szombatonként cseréljék az Úr színe előtt Izrael fiai adományából. Örök szövetség ez. És Áron és az ő fiai egyék meg e kenyereket a szent helyen, Mert a szentek szentje ez az Úrnak áldozott dolgokból. Örök törvényjel. És íme kijött egy izraelita asszony fia, akit az egy egyiptomi férfitől szült izrael fiai között, és veszekedett a táborban egy izraelita férfival. És amikor káromolta a nevet és átkozta, oda vezették Mózeshez. Anyát pedig, aki a Dán törzséből való Dabri leánya volt, Salomitnak hívták. A férfit őrizetbe vették, amíg megtudják, hogy mit ítél az Úr. Az Úr beszélt Mózeshez mondván, Vitt ki a káromlót a táboron kívülre, És mindazok, akik hallották, tegyék a kezüket a fejére, És az egész közösség kövezze meg őt. És beszélj Izrael fiaihoz, az ember, aki átkozza Istenét, viselje a bűnét. És aki káromolja az Úr nevét, halállal hajjon meg. Kövezze meg őt az egész közösség, akár jövevény, akár közülük való volt. Aki káromolja az Úr nevét, halállal hajjon meg. Aki megütött és megölt egy embert, halállal hajjon meg. Aki megüt egy állatot, adjon helyette másikat, azaz lelket lélekért. Aki elcsúfít valakit a népéből való közül, vele is azt tegyék, amit ő tett. Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért adjon. Amilyen sebet okozott, olyat kell neki is elviselnie. Aki agyonüt egy jószágot, adjon helyette másikat. Aki agyonüt egy embert, halljon meg. Egyforma legyen az ítélet köztetek, akár jövevény, akár közületek való vétkezett. Mert én vagyok a ti uratok, istenetek. És beszélt Mózes Izrael fiaihoz, és kivitték a táboron kívülre azt, aki káromkodott, és megkövezték és Izrael fiai úgy cselekedtek, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.